O O O O O O O O Të ndruar televizues, selam aleikum Mirë se takuami edhe sonte në emisionin duke kërkuar përgjigje. Me çast do të sjellim përgjigje për të gjitha pyetjet që na keni dërguar në adresën tonë elektronike pyetje@csvsk.com. Para së tiu ju njoftoj me të ftuarin ton në studio, dua që fillimisht të ju them se kërkojmë dijes ngasë nuk mund të përgjigjemi të gjitha atyre pyetjeve që na vijnë dhe që kanë të bëjnë me komentimin e ëndrave për shkak se natyra e këtij emisioni nuk ka të bëjë me komentimin e ëndrave dhe Normalisht tash Zoti që ne dikur të kemi edhe një emision që do të flasim pikrisht për ëndra dhe atëherë do të mundohemi që të sjellim zgjidhje. Kështu që ne shpresojmë që të mos hasim në keqkuptimin tuaj dhe do të fillojmë emisionin me të ftuarin ton në studio që është Hoxh Alaudin Abazi. Hoxh, selam alekum dhe mirë se erdhët. Alekum selam, mirë se jeni. Pa humbërko, do të thilojmë me pyjtën e parë që në vijen nga valoni, thotë, a kanë kuptim këta emrë dhe qëfar kuptimi kanë? Êshtë emri a janë dhe erdi? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdu lillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttëqin, wala udwana illa ala t'dalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbji e gjmajin. Allahu në larsua, lafdrojmë, i qëjmë salavatë dhe selamë me pejgamberit e ti Muhammedit sallallahu aleyhu a sellem, familjes e ti shokve të ti dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohen me udhuzimin e ti deri në ditën e gjukimit. Parasit i përgjigjën pythjes parashtruar nga ky pyth, unë do të kisha pas dëshirë të them disa fjalë në lidhje me ëndrat, pra ashtuja se është e vërtet të Edhe në në këtë emision punë po përgjithësi hoqëllar të ballavaçohen me çështjen e komentimit të ëndrave, prandaj ndoshta është dis, qarime, e arsyeshme të bëjmë disa sqarime se si është e, vlerësimi islam në lidhje me ëndrat, në përgjithësi dhe komentimin e ëndrave. Themi fillimish se ëndrat një islam jënë të vërtetuara me një fjalë në kuptimin se e, është i lejuar komentimi i tyre për faktin se transmitohet një hadith nga pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem, një hadith i sakt në cilën i dërguar i Allahut lavdrimi dhe pacha që ufshin bitë të thëtë se e, nuk kam betur nga pejgamberia pasmeje ndonjë gjëtë jetër përveç disa përgëzimeve në kuptimin që pasdekës Muhammedi sallallahu aleyhu e sellem do të nëndërprite zhdo form e komunikimit ashtu si qka qenë në kohrat kur kanë egzistu pegambert dhe atyre u kanë ardhur shpaljet por do të mbesin vetëm disa përgëzime kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, kështu, k këthi hadithit e pejgamberit sallallahu alei ve sellem. Pasaj disa shokë të Muhamedit lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të e, e pyetën oj dërguarë Allahut, po cilat janë ato përgëzime, mubashirat që kanë ardhur në hadith? I dërguari Allahut ka thënë, "Ar-ru'ya salihah", andra emir, të cilën do ta sheh besimtari, do të jetë përgëzim për të, me një fjalë është një lloj paralajmërimi apo një lloj informimi për për atë besimtarsë është në rrugën e drejtë. Pra ndaj nga ky hadith kuptojm se si e, kjo gjë është e vërtetuar e, dhe na informon edhe vet i dërguari Allahut lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të. Pastaj gjithashtu treguohet se në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi waslem një hadith nga e, Semura e, se i dërguari Allahut Muhamedi lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të, pasi që e faltë namazin e sabahut, rrinte i ulur në xhami u, u kthehej dhe thëtë para shokve të ti, para sahabve, dhe i pjeste mos ka par dikush në një ndër në mbrëmje. Edhe dikush që farë kishte par, vindet e i, i dërguar e Allahut edhe i a, i a tregonte, dhe Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem, i a komentante do më thënjën e asaj andre. Pra ndaj edhe nga kjo praktik kuptojmë se komentimi i andrave është diqka e vërtetuar dhe nuk ka në të diqka e këtët të keqe, apo me një fjal, ka dalim në dërmjet komentimit të ndrave që bëhen nga vështrimi islam dhe në dërmjet parashikimeve apo parakalzimeve të, të lajmeve, apo të, të nxarjeve që mund të bëjnë në format dhe metoda tjera jo të lejuara që zakonisht i përdori njerëzit si kurse shikimi në kafe ose do thotë qështja e horoskopit e kështu me radhë, për arsuje se të gjitha këtojnë të të e, jo të drejta dhe e, jo të sakta kurse komentimi e ndrave është i shka që ka lënë Allahu Gjallu Ala e, një pies apo një form do thët me antës e cilës njeri ju informohet apo njeri ju do thët përgëzohet për ndonjë gjë e, Kjo ashtu thot në në aspekti i parë në çështjen e ëndrave, do thot veçasjes islamë ndaj tyre. Kurse në aspektin e komentimit të ëndrave themi se çështja komentimit nuk është dhe të të të një e, dituri apo një, një huri që njëriu mund të amësoj vetëm nga librat apo vetëm nga, nga e, një metodologi dhe të të të hullumtuse shkencore me antë të cilës njëriu aftësohet për me qenë dhe të të, të e, e, komentus i ndrave kjo më shumë është një lloj dhuntie, një lloj begatie me anë të së cilës disa prej njerëzve Allahu xhalla uala i bën thot të thotë që ata të kenë prirje në komentimin e ëndrrave sikurse që ka qenë shembulli i Yusufit alayhi salam i cili e ka pas kët prirje dhe kanë ka qenë koment, komentues i ëndrave krahas se ka qenë pejgamber i Zotit ashtu siç tregohet edhe në surën Yusuf ku Yusuf alayhi salatu vesselam thot rabbi qad ataitani min al mulki wa allamtani min tawil al ahadith fatiras samawati wal ard ku po thot Yusuf alayhi salam o Zotim uh, ti si vërtet do thotë më dha mu pushtet dhe më mësove komentimin e ëndrave ti je krijusi i qijevë dhe i tokës. Pra, e, themi se kjo është do thotë një dhumbti, një begatiçë Allahu xhalla wala i gradon di sa njerëz. Pra nuk kosh një zotësi e çdo njeriu, madje nuk kosh zotësi edhe i çdo xhoxhe që të ket aftësinë e komentimit të ëndrave. Prandaj mu kjo është edhe fakti edhe arsyeja pse ndoshta në në emisione të tilla apo në në takimet e këtij vlla është e pamundur do thotë të komentojnë ëndrat përveç ndoshta ndonjë ëndër që është pak më e qartë e kështu me radhë për arsye se kët nuk e zotron çdokush asun do thotë personalisht nuk e nuk e uh, zotroi do thotë kët fush do thotë aftësinë e komentimit të ëndrave prandaj themi se kjo e, me kët do thosh quhen disa njerëz që fatkesish tek ne edhe në rajon në përgjithësi nuk ka edhe as të shquar do thot në komentimin e ëndrave, por në botën islame dhe njerëz ka un do thot personalisht individualisht do thot kam pas raste edhe eksperjenca personale me disa njerëz të cilë kam takuar që e zotronin kët aftësi dhe kishin mundsinë e komentimit të ëndrave por porse kjo do thot është do thot një veçanti e disa individëve të cilët i bashkojnë do thot edhe aftësinë e vëndtim do thot se Allahu xhala wala uakavon atyre por gjithashtu edhe edhe njohuritë sheriatike që i kanë loj, e, të tyre, gjerave, këtë, dhe bën një lloj krahasimi ndërmjet këtyre dy gjërave dhe me kët thot arrin do thot të bëjnë komentimin e ëndrave Por, si do qoftë, ndoshta pak esgjata, pa, mir, po, kët e zgjata mirë, po këtë e bëra me qëllim Po, i fërëndërës hojtë se kjo ishte edhe nevojsh me që shku si se tjenë të informuar rrët kësa e qështje E bëj me qëllim për faktin se e, shumë herë neve hoxallartë pyetimi për këtë qështje e, dhe kemi njerës që janë do thotë në mes të e, dy ekstremeve Njerës do thotë që ndoshta e, e i tërë preukupimi i tyre jenë andrat, edhe mendojnë se e, me andë të andrave, apo pyetjet e shpeshta e, të tyre rrëth andrave, janë ashtë të shumë ta sa që e, në vend që atat pyetin, përsin do thot për çështjet elementare të jetës së tyre, të fesë së tyre, të praktikës së tyre, i lën anash ato dhe i tërë preokupimi i tyre është do thot rreth komentimit të ëndrave. Dhe kjo është do thot një, njëri ekstrem, dhe ekstremit tjetër që ndoshta kanë një botkuhtim të gabuar ndaj ëndrave se ato do thot të, të gjitha janë do thot të, të papranuara e kështu me radh dhe i refuzojnë. Ne themi se themi se ashtu si na ka mësuar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ëndrat janë tre lloje, e lloi i parë ëndrave janë këto përzgjimet që i përmenda nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë direkt nga Zoti i Madhëreshëm dhe këto kërkohet të komentohen dhe janë ëndra të mira dhe në të ka një lloj përzgjimi dhe një lloj nxitje për besimtarin në at rrug për cilën është nisur apo është duke evashtuar. e vazhduar. Kjo është do të thotë lloi i parë ëndrave, lloi i dytë ëndra janë ato ëndra që janë ëndra tekchia ëndra jo të mira që zakonisht jenë prej shejtanit edhe në këtë rast njeri jo që nuk do duhej të hullumtoj komentimin e këtyre ëndrave, por nuk është e drejt asë ti tregoj ato Por etrat për nevojitet është që nëse njeriu trishtohet nga një ëndër e keqe dhe zgjohet natën, atëherë ai të kthehet në anën e majtë dhe të pshtytë 3 herë, pastaj të kërkojë mbrojtjen nga ajo ëndër e keqe prej Zotit të Madhërisëm, pastaj të kërkojë mbrojtjen nga Allahu i Madhërisëm ta ruajë nga ajo ëndër dhe nga shejtani i mallkuar, dhe me kaq do thotë të përfundojë dhe mos të vazhdoj në hulumbtimin e asaj, e as se të kërkojë do thotë komentoj atë. Treqohet me një rast një hadith të saktë se një njeri vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë o i dërguar i Allahut e kam parë një ëndër dhe E, fillon ta tregoj thot kam parë në ëndër se më është hequr koka e, dhe un do thot ngarenja pas kokës sime e cila rrotullohej atëra peygamere asum entrepreneur kët kët e, informim edhe thot, e thotë het dhe mos mos mos informo apo mos shpiego ato ëndra teksiat të, të cilat e, mund të kesh parë gjatë natës për arsye se ato nuk të tregohen dhe kjo është do tëtë loj i 2 të ndrave, dhe loj i 3 të ndrave janë ato ndra që e, nuk janë asë nga, e, do tëtë nuk janë paralajmrim e prej Zotit plët fuqeshumë, po nuk janë asë nga shejtani malkuar, por janë ndra që njëri ju do tëtë mund t'i paramendoj apo mund t'i ndjej në vetë vetën e ti, dhe kjo është si rezultat i balavacimeve apo përjetimeve që a i ka pas gjatë ditës ndonjë një, e, ë marrzi apo ndonjë rrethan apo ndonjë ngjarje dhe ajo do të thotë ti ket mbetur në në zemër atij shumë prandaj në mbrëmjet i shfaqen do të thotë disa disa pamje disa ëndra të cilat ndërlidhen me me atë që ka parë dhe kjo nuk ka kurfar efekti do të thotë edhe në komentim po edhe në në, në ndikim do të thotë në përgjësi pra kjo është në përgjësi në lidhje me ëndrat ë satanik thehemi tek emri Ajan dhe Erdi Kurse përsa i përket këtyre dy emra ve themi, fjala ajan është fjala e gjuës arabe, që përdoret si emër dhe kuptimi i këti emri është ajan prej ajan, dhe të të të prej syrit, që nëmkuptan shikim, apo kuptimi me i drejt i ajan është dhe thot të të pamja shumë e theksuar një gjëje apo një një pamje shumë e e fiksuar e një çështjeje do thotë këtë ka kuptim do thotë diçka shumë e qartë diçka shumë e vërëtur e kështu me radhë kurse emri tjetër Ardi nuk e di do thotë a është do thotë një transkriptim do thotë i qartë për arsyesë se ngjëndjan arabe nuk përdoret si emër Ardi ka emër që përdoret Virdi e e customë radh apo wirde por emër ardhi nuk nuk e di do të thotë që që përdoret ka mundësi të thotë me qënd të thotë ardha që e, përdoret dhe është përcjellë do të thotë si emër i disa shokëve do të thotë se habijateve nga koha e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem mirë po ardhi nuk e di do të thotë që që ka emër në në këtë formë në këtë me këtë shprehje zoti di më së miri Kalim tani të këpytja i e honës të të hoqë, të ndëruar hoqë dhe shëtë të ti se në cilën sure të kuranit duhet të bëjmë hatme. Kjo pytja është pak e pa qartë për arsye se e, nuk është drejt, e drejtë, e pak kuptuashme, me gjitha te qëlimi i dërgjimi të këtyre pytjeve është do të të shërohë në gjëratë, pra ndaj edhe ne po shërojmë, themi se nuk ka ndo një sure e veçanë në cilën bëhet hatmeja. Fjala, Xhatme rrjedh prej gjuhës arabe al-khatm, që do të thonë perfundimi apo fundi i një gjëje. Dhe qëllimi me këtë term ë, është, do të thotë, është për qëllim dhe me këtë term është për qëllim kur njeriu e lexon Kur'anin komplet dhe kur të ta përfundojë se lexuari Kur'anin komplet të bëjë do të thotë një lutje që në përmbyllje të këti këti ledzimi që aj e ka bërë. Dhe kjo është të thotë khatme l'Koran, dhe thotë hatme e Koranit. Për dispozitën e, e kësaj hatme, neve kemi folë me heret në një pytje në duket në emision në kaluar, prandaj nuk do të zgjeroem por vetëm themi se uh, fi, uh, do thotë fatme uh, ja zakonisht bëhet pas përfundimit komplet të pas përfundimit të lëzimit të Kur'anit të uh, tërësisht zotë tim. A mund të na jepni pak sqarim edhe rreth dua se fatme soç? thashën pak me heret neve kemi bërë do thot një sëqarim mdukët javën e kaluar me gjithate edhe tani e bëjmë do thot themi se në jurisprudinit në islame nuk vërtetohet nga Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam se ka bando një lutje të veçant pas përfundimit të Koranit edhe pse vërtetohet në në shumë raste që i dërguar i Allahut çdo herë e ka përsëritë leximin e Kur'anit e ka vahat me Kur'anin por nuk vërtetohet se e ka bërë do thot, e, e, ka bër të thotë ka bërë ndonjë lutje veçant pas përfundimit të të Kur'anit por e, prandaj edhe nuk kemi diçka do të thotë ndonjë lutje e, specifike me këtë e, kontekst do të thotë për e, përfundim të Kur'anit por e tërë ajo çfarë mund të bëjmë nës, pas leximit të te Kur'anit komplet është që të bëjmë lutje të përgjithshme, qoftë nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo lutjet që ne i bëjmë me gjuhën tonë, me, ton, me shprehjet tona, nuk ka gjë të keqe e tërajos çfarë vërtetohet në në në lutjen apo në bërjen e doas pas përfundimit të ledzimit të Koranit, është si praktik e disa shokve të Muhamedi sallallahu a.sallem, ndërta të regohet nga Enes i Ben Maliku, i cili pasi që përfundën të namaz ledzimin e Koranit komplet, të bënd të grumbullon të familin e ti, dhe se bashku me ta bënd të lutjet të ndryshme, dhe i Allahu të madhërishëm si përfundim i ledzimit të Koranit. Por nuk këndë një lutje specifike se cila duhet të ledzohet pasi të përfundohet leximi i Kuranit tërësisht Zoti i dhe më i mirë. Ëndërsa shikosi tjetër thotë selam aleikum a lejohet mesin mbi çorape që nuk janë të trasha shumë por që nuk duket këmpa dhe a lejohet mesin mbi dy pal çorape. Shpjegimet e fuqahave, juristëve islam në lidhje me ato mbathje të cilat i mbajmë në këmbë se cilat lejohet të përdoren përmesë dhe cilat jo ka ka shpjegime të ndryshme dhe shohim disa janë pak më më rigoroz në këtë çështje, disa janë më pak rigoroz, e, ndër ata dietarçin më rigoroz në këtë çështje apo në kushtjet të cilat ata i vënë që du t'i plëcoj ajo mbathjeja për t'u konsideruar se lejot mi, mi dhën mes atyre, më rigorozën këtë qështë janë djetartë e medhebit Hanefi, po gjithashtu edhe, edhe një grup i medhebit Shafi, të sëllët disa për i tyre kurzojnë që këto mbathje të jenë nga lkura, e asesin nga në një mjetë tjetër, apo në një material tjetër, Uh, pastaj uh, vërtetot edhe një mëndim tjetër që gjithashtu kjo të regon nga djetartë e me dhejbet hanefi që pa tjetër uh, mbathja duhet me qenë sëpaku me lkur pjesa e posht me e, e mbathjeve, e, uh, kurse pjes tjera edhe nëse jenë nga ndoni material tjetër nuk prishpun pastaj kemi mëndime se disa kanë thonë se uh, mjaftën nëse uh, do thot materiali është i trash, si kurse që mund tjetë leshi apo ndoni material tjetër dhe kemi mundësi të eci me to dhe është një një rrugë të gjatë, atëherë ajo lejohet të përdoret përmeste edhe nëse nuk është lkura. E kështu me radh kemi shtjellimet e ulemave dhe çasjet e, e tyre dallojnë duke u nisur nga fakti se çfarë është për qëllim do thotë me përdorimin e mesteve në tek muslimanë, është për qëllim lehtësimi për t'ia lehtësuar atë atij apo shlesim aposh për qëllim do thotë që besimtari në rast të kohës e ftohtit, nuk ka mundësi të heqë ato, ka mundësi të ftoht, dhe zakonisht do të gjatë kohëve të ftohtit e, e, njerëzit në bajnë do të veshje shumë të trasha edhe të shumëta, pra ndaj atë a thonë që e, i lejo do thot, të të japë mes, përdej sa i ka këto mbathje të shumëta dhe të trasha, kurse gjatë periudave tjera të veres, kur koha është më nëzhet dhe mbathjet jenë më të, më të eh hola atëre nuk lejohet për faktin se është më lehtë të heqin dhe koha e ftohtit nuk është e këtu me radh. Cdoqoftë si pa u futur në elaborime të më tutjeshme, do thotë të, të kytyrë dietarëve themi se e, kushzimi që ato të jenë nga lkura apo të jenë nga ndonjë material shumë i trash nuk vërtetohet nga pejgamberi sallallahu aleyhu a sellem e kunder të vërdetot se egzistojnë disa transmitime nga Muhamedi i labdrimi dhe pasha qofrin bitë edhe nga disa se hap shok të Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem të sëllet kan lejuar përdorimin e mbathjeve që janë në form të qerapave të sodit qofrin edhe në jo shumë të trasha, po edhe qof do të të hola por jo në atë masë që të jenë do të të, të i dukshme e kështu më radh që lejuat të japim mes atyre dhe ky është mendim me i saktë që përziejlin një një numër i konsiderueshëm të ulemave megjithatë ë themi se ka prej ulemave që mbajnë rezerva ndaj këtij ndryshimi zot e dimë mësmiri po vazhdojmë tani me pyetjen e kushtrimit do të, të selam aleikum kam disa çyty her pas herë të cilët më shqetësojnë shumë mirë po e di që nuk duhet të avëjmë veshën shumë, kështu që i të i khaloj me lehen e Allahot. Por gjëtë kohës disa, e cytjive disa gjëra haroj ku i kanë vendos, apo haroj që kanë bërë në do një veprim të caktuar, dhe për sëri kjo që është që më shqecon, që farë më kshiloni, Allaho i është përmë lekt. Problematika e cytjive është një fenomen e, fatkesisht e, e, që shfaqet të kë e, disa njerës, Dhe kjo e, ka, e, mund të vlerësohet të thot në disa aspekte, ma dje dhe nga aspekti i psikologjisë vërtetohet dhe studiohet se cilat në ato arsyet dhe aspektet që mund dikoj që njeri ju të bëhet obsesion apo të, të fiksoj disa gjera e kështu më radhë, pastaj e, kemi raste kur disa prej njerëzve nga ato vezveset dhe cytje që i kanë do shta e mund të lajnë duar disa herë bënda një kohë duke pretenduar se ato janë të papastërta apo ndonjë rrobë e kështu me radh apo mendojnë se nuk janë duke arritur të ta mbajnë abdesin e kështu me radh e kështu me radh dhe këto padyshim janë çtje që e, besimtarit i shkaktojnë vështirësi dhe probleme edhe gjatë asaj rrethane por çfarë është më keqja e, është fakti se Pas, pas një kohë, pasi që balovasot një riu me këto cytje, atër e dhe ndërgjegja dhe vetë meraku pse ai i ndin këto sytje e bën që atë që të mërzitet edhe më shumë edhe kjo i shkakton do thotë aty problem edhe më të madh se sa vetë do thotë ajo çytje sido çoftë në e, largimin e këtyre çytjeve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka na ka mësu në disa hadithe të tij dhe në disa raste edhe konkrete për të cilat ka folur dhe neve themi se Ai besimtari i cili ballafaqohet me kët problem fillimisht duhet ta ketë parashyrse njeriu është i dopt dhe nuk është absolut në kuptimin se i pagabushëm, por ai i nënshtrohet gabimeve dhe ka mundësi të gabojë, ka mundësi të harroj, ka mundësi të veproj disa gjëra jo në formë të drejtë e kështu me radh, ë dhe në kët formë t'i apranoj ja vetes se ai nuk është do të thot i i pa gabuarshëm, po ka mundësi të thotë që të bie në gabim në çdo moment dhe në çdo kohë. Dhe kjo eliron nga barra e atyre gabimeve që mund të shkaktoi gjatë e, dhe që ato e, të mos i bëjnë aty merak dhe pasaj të krijohen do thotë në në çuditje pse vallë kanë ndollë apo vërtet a ka ndodhur apo nuk ka ndodhur e kështu me radh. Ë ë kjo është do thotë çështja e parë. Çështja e dytë është që besimtari duhet të kuptojë se nëse i, i vije do thotë një dyshim në vetvete për një çështje të caktuar, ai dyshim ka mundësi të jetë e mundshme dhe ka mundësi të mos jetë e mundshme. Ta marrim një shembull konkret. Nëse njeriu ka abdes dhe i vije dyshimi se e ka prishur abdesin, atëra janë dy mundësi, ose e ka prishur ose nuk e ka prishur. Tash nëse ai eh e vija që dishim atëra e çet e shikon apo i bën vetes do thot një kuj, një rikujtim vall a i kujtohë në një moment kur a i e ka prishur abdesin. Nëse nuk i kujtohët, atër gjerat në besin në esensë dhe nuk ka nevoj e, që a i të thelohët në këto mendime dhe të thelojt dyshimën e ti. Përderësa ati nuk i kujtohët se e ka prishur abdesin, atër abdesi i ti është valid dhe në këtë nuk ka nevoj fare të merakoset. Ashtu si ka thamë pejgamberi s.a.s. Nëse ndonjeri prejuve është duke falur namazin dhe i vjetë dyshimi se e ka prishur abdesin apo nuk e ka prishur, atëre mos të prish në mazën e ti dhejri sa mos të dëgjëj me zë prishen e abdesit apo mos të ndije i erën. Pra shumë të formë konkrete, pejga meri sallalale vësem, po nga tregon, se si duhet t'i qasimi vezveseve. Dhe thotë, mos t'i lejojmë vetës që të thelohemi në atë, në atë dyshim dhe që ajo të kriot pastaj në, në obsesion dhe të na preukupoj neve në atë masë sa që të na të vim, do thot, dhe të shqecimi e kështu më radhë. Nëse nuk në kujtojt, atër shumë let, embyllum atë kapitlull, edhe vazhdojm, do thot, në formën si jemi në të drejt. Të njëjtën duhet të aveproj edhe kjo personi i cili pyët, do thot, në, në këtë pyëtje, dhe themi se nëse a 600 për ndonjë rast duhet të veprojë në të njëjtën metodologji. Por në nëse ai bëhet marakse ka harruar ndonjë gjë apo nuk i kujtohet ndonjë gjë, atëherë duhet ta ta ket parasysh se harresa është pjesë e karakterit të çdo individi, çdo personi dhe nuk është mangësi. Me një fjalë në kuptimin e njerëzorës, nuk është mangësi për arsyesë se secili njerëz gabon dhe nuk duhet do të thotë të mërzitet pse ka harruar një një gjë të çart se ka lënë një vend pastaj nuk i kujtohet apo i kujtohet pas një dite apo pas një jave për arsye se kjo është do të thotë një një një gjë normale që mund ti të shkaktoj domon ti ndodhe çdo kujt po edhe atij prandaj duhet të niset nga këy parëm dhe inshallah nëse njeriu sillet do të thotë me veten e tij me këto me këto forma atëra besoj që te i kalojnë këto gjëra dhe lutës Allahun e madhreshëm që njerëzit të cilë balofaqon me këto probleme që sa më shpejt dhe të të të i kalojnë dhe të mbështetën zotit madhërishëm të bëjnë dua e inshalla Allahu a të i kalojnë këto probleme, zotit i më smiri Po, hoqë para se të kalojnë të pytja e daudit do të bëjmë një pauzë të shkurëtër Mi sëndërruar, ju vazhdojnë të qëndroni më nese pëse këthejnë i pas pak inshalla <të> Misioner or kemi sërish së bashku në pjesën e dytë të misionit duke kërkuar përgjigje dhe siç e premtoam më herët. Tani jemi tek pyetja e radhës që na shkruan Daudi Hoxha. Assalamu alaikum. Jam një djalë nga Shqipëria, por që prej shumë vitesh jetoj në Itali dhe elhamdulillah këtu në këtë shtet kanë filluar edhe të falim. Dhe kisha një pyetje përkatësisht në me këtë shtet. Kam ledzor hadithën e pegamerit Alehi Selam të transmituar nga Selman el-Faresi, radiola në hu, që ka pytur dhe se cili vend do të hynë më herët pra në Islam, Konstantinopoja apo Roma. Pegamer Alehi Selam i është përgjigjur që Konstantinopoja, alhamdullajo që thaj i dërguare Alehi Selam u realizua gati 800 vite më vonë, por dojë të di se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çfarë është puna e Romës ai është afruar ajë ditë dhe si do të ndodh Hadithin për cilën pyetë ky shikues themi se është një hadith të cilën e shënon disa koleksion ushtë haditheve dhe atë e transmeton Amr ibn Asi, po dha të tjerë nga shokët Muhamedi e Muhamedit sallallahu alajhi wasalam, ku treguohet me një rast disa njerëz kanë shkuar te Amr ibn Asi edhe kanë pyet Amr ibn Asin se cili shtë apo çelitë qytet do do të shlirohet më herët, uh, a Konstatinopoli apo uh, qyteti i Romës. Uh, Atëre Amr ibn Asi thot ndaloni pak dhe shkon në një vend dhe nxjerr do thot një një lloj sanduku, do thot vend uh, nga aty nxjerr disa shkrime. Uh, për faktin se uh, treguohet se Amr ibn Asi ka qenë nga ata e njerëz apo ato shokto ata shokto Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që ka evidentuar hadithin kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai thotë e nxjerr do thotë një shkrim dhe nga ai shkrim lexon thotë e kemi pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ti li qytet do të lirohet me me heret atëre a qyteti i Konstantinopolis apo qyteti i Romës atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur se do të lirohet e, qyteti i Konstantinopolis dhe është për qëllim Istanbul i sotit. ë kurse n, është fakt se kjo është realizuar dhe është çliruar do të thotë ky qytet e, dhe është një nga selit e, e njohura të botës islame e kursa pjesa tjeter e hadithit që doshlirohet qyteti i Romës fillimisht duhet ta kemi parasysh se komentatorët e këtij hadithi kanë sqarime se për cilën qytet është për qëllim do thot në këtë hadith. Disa kanë thënë se është për qëllim Roma e Sodit, disa të tjerë kanë thënë kanë thënë se nuk është për qëllim ky qytet, po është për qëllim vetë do thot qyteti i romakve, i asaj kohë, kështu që e, themi se ka, ka shërimet e ulemat, si, gjë, si do qoftë e, ajo që farë duhet të kuptojmë nga këj hadith e pegamberi sallallahu aleyhu e sellem është faktis se ë këto apo nuk do të vijë dita e gjykimit dhe nuk do të vijë deri te shkatërimi i kësaj bote përderisa mos ta përfshi botën islami në tërësi. ë prandaj edhe ky hadith aludon atë se me vërtetë Islami do të, do të përhapet në tërë botën ashtu siç ne vëdim kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam islami ka qenë brenda kufive të si udhesës arabe, në atë kohë madje dhe brenda kësaj si udhesë ka pas njerës të cilët nuk e kishin përqafuar islamin. Mirë po pasdekës Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, filoj të përhapët kjo fjal feja Allahu të madhërishmë dhe filuan dhe thotë këtë fejtët ta përqafojnë popuj e popuj dhe dy superfuqit aso i kohë që ka qenë Persia dhe perandoria Bizantine dhe u për ullën do thotë karshi për hapjes e islamit dhe shumë vendet të tyre do thotë të cilët kanë qenë do thotë vendet të shenta dhe Chandra shumë të mëdha do thotë të qytetërimeve të tyre u shndruan do thotë në vende islame e, pasi që banorët e atyre vendeve e pranuan Islamin. Prandaj nuk është e lartë edhe fakti se që Islami të përfshihet edhe vanda të tjera të botës në të cilat ende nuk ka arrit dhe këtë duhet ta kuptojmë neve si musliman. Kurse në lidhje me komentimin e këtij hadithi dhe haditheve tjera të shumta të cilat vërtetojnë për hapjen e Islamit dhe çlirimin e e e islamit çlirimin e vendeve nga nga muslimanë në përgjithësi janë do të thotë disa që kanë bënë do të thotë me shenjat e kiametit dhe disa tjera do të thotë kanë të bëjnë me realitete historike të cilat kanë ngjarr në të kaluarën e këtu me radh prandaj komentimi i tyre sqarimi i tyre duhet të bëhet në formë të thukt dhe jo do thot, të thotë të çtmirat një hadith edhe ajo do thot, të thotë të e për shtatet me një realitet kohortë të caktuar e kështu me radh, prandaj për këtë ulema të, të nderuar kanë shkruar tur libra të ndryshme dhe kanë sqaruar, prandaj komenti këtyre duhet bëhet në konform këtyre pikpamjeve që ata i kanë sqaruar, duke i përmbledhur të gjitha aty ato hadithe të cilat flasin për atë çështje dhe i diskutojnë këto gjëra e jo të marrin do thot veçan një hadith e të vlerësohet ajo do thot në formë të përr. ë Do të kem nisur nga ky fakt themi se edhe ky hadith për cilin do thotë po pyetet ndërlidhet po pyetemi, edhe ky hadith për cilin do thotë po pyetemi, ndërlidhet shumë me ato hadithe tjera të cilat kanë janë siellur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj për tja, për t'ua dhënë do thotë një kuptim do thotë të thukt, dua do thotë të krahasojmë ato, të vlerësojmë, nuk është do thotë momenti as koha që anëj amision të qtilltë të bëhen do thotë sqarimet e këtij lazoteti mësmiri. Hoxha, a mund të thrasin personat me emra të shkurtra? Kështu është një pyetje e radhës. Emrat e shkurtër, nëse është për qëllim e në kuptimin e emrit Jon në një kontekstin e shpërfiljes apo nënçmimit apo poshtrimit, atër nuk atë nuk ka të keqë me një fjalë nëse përdorim një një emër të shkurtër edhe e, një person e ka një emër të saktuar dhe ne e thirrim me po një të njëjtin emër vetëm në formë të shkurtuar si në formë për gdhëlje apo në formë do thotë Të, e shakaje e kështu me radh, po jo do thot nga konteksti i nënçmimit lejohet edhe nuk ka të keqe. Treqohet nga pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se gruan e tij e thirrte do thot me me disa thirrje edhe të shkurtuara të emrit të saj Aishën radhiyallahu anha me qëllim do thot të përgdheljes dhe me qëllim do thot të të të futjes do thot të gëzimit në në ftyrën dhe në në zemrën e gruas së tij. Zoti i mëshmire Vetësar selam aleikum hu nderuar ka disa muaj që fal namazën e vitrit vetëm një rekat. A ka diçka të keqe këtu? Nëse e shikojmë do të thotë domethënien apo çfarë është për shëllim me namazën e vitrit, atëherë duhet të kuptojmë se fjala al-vitr në gjuhën arabe vitr nuk kupton diçka tek, do të thotë nuk që nuk është çift. Ajo tek mund të jetë 1 3 5 e kështu me radhë. Pra nuk është diçka e veçantë. Mirë po, ajo se alejoat që namazën e vitri të falim vetëm një rekat, apo gjithësë si duhet të falim tri rekate, themi se është do të thotë të, të temë, që e shqarojnë uh, apo e diskutojnë ulemat në mesvete, dietarët e medhhebit Hanefi e uh, konsiderojnë se nuk lejohet që vitri të fa falet me pak se 3 rekate, kështu që falia vitrit 1 rekat ata konsiderojnë se kjo është e ndaluar, duke apo jo e pranuar, duke u nisur nga fakti i një hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilën e shenon Ebu Omeri, apo e, e transmiton Abdullaj Ben Omeri, në cilën thuhet se pejga meri sallallale e ka parë një njëri që ka falë vetëm një rekat vitrin, dhe aja ka tërhekur vretjen që mos të falë ashtu, dhe ka quajtur se kjo është namaz i gjymtuar, apo namaz i shkujdesur, bute i ra, e ka quajtur, salat bute i ra, çenon kupton diçka do thotë e gjumtuar apo diçka e e shkëputur. Mirpo kët hadith Imam Zeilaiu, është një prej dietarëve të mehdhepit Hanafi, që është koncentruar do thotë prej dietarëve të hadithit, kur e vlerëson vërtësinë e këtij hadithi, ai vërteton se ky hadith nuk është i qëndrueshëm, prandaj edhe thekson se të argumentuarit me kët hadith nuk është nuk është me vend, për arsye se hadithi është i dobt. Prandaj edhe e, e, kemi në të kunder të në disa hadith e tjera të cilat të vërtetojnë se e, namazi vitrit nëse falet edhe një rekat nuk ka gjithë keshë që ashtu si shenon imam muslimi në koleksionin e ti se e, vitri është një rekat, por gjithashtu edhe nga praktika e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që ka fal nga një herë namazin dy e, vitrin do thotë dy rekate, ka von selam, pastaj ka fal edhe një rekat, kështu që nuk ka të keqe nëse falet vetëm edhe një rekat. Mirpo që njeriu do thotë të jetë vazhdimisht ta praktikojë do thotë këtë formë të faljes edhe ta fal vitrin vetëm një rekat, e, e, shumë prej ulemave kanë theksuar se kjo është do thotë një vepë për shpërfillse dhe nuk do duhet të jetë të thot prej sifateve të besimtarit, kupton se njeriu është i lodhur, është në udhëtim, ka ndonjë rrethan dhe nuk ka mundësi të fal namaz të jetë atër i lehi do të thotë ta fal vetëm një rekat mirë, po ndërthanë të zakonshme që ta bëj praktik ashtu siç përmendet në këtë në këtë pyetje, nuk është të thot një gjë e mirë që do duhej ta praktikonte një besimtare që e, synon arritjen e kënaqësisë së Allahut të Madhrit. Zoti jetë më i smiri. Po kanem tek pyetja e Artanit. Asalamu alaykum, jam i udhëzuar që një kohë në fillim jam ruajtur shumë nga gjunahet shikimi i femrave. Mirë, po ta një kohë të fundit të ndodhë që mera prej pre e atyre gjunaheve, po pastaj ndihem shumë keqë. Qëfar më rekomendoni që të ndaloj këtë vetit keqë e rrët të gjunaheve? Kjo pyëtje, fillimisht, është një pyëtje e mirë në kuptimin, e, jep një sinjal të mirë për këtë pyëtës, për faktin se e, kjo, e, kjo keq ardhja që e ndjen kjo shikus për ato mëkatet të, të cilat i bënë, është një hap e tutje për njeriu për ta realizuar pendimin ndaj Allahut të Madhërisht. Si do të thotë vetëm se muslimani apo na jap të kuptojmë eksperjencën e onun se besimtari apo çdo njeriu i cili është në fillim do thot të thotë të praktikimi të fes, atër e shumë se bindje e ti, imani e ti është më stabil, ajo është më i fuqishëm për balë më katëve me cilat mund të balavasyot e kështu me radhë, per faktin se bindja e tij është në maksimum e kështu me radh. Mirë, por me kalimin e kohës fillon e, ashtu siç është thot metodologjia apo kuptimi i ehli sunetit në lidhje me imanin, imani është diçka relative, që ka mundësi të fuqizohet dhe ka mundësi të dobësohet, atëherë mund të ballavaçohet njeriu në disa rrethana që imani i tij të, të arrijë në në nivelin e, që do duhet të ishte. E, prandaj edhe kjo i shkakton që ai të mosjet edhe ashtë i mund përbal sprovave, fitneve, atyre epsheve me cilat mund të balavachot në përdiqë shmirin e ti, dhe kjo mund të shkaktoj që aj të bie në diqka nga këto mëkatet e cilat u përmendën pak me heret. Pra ndaj, unë do të kësha kshilu këtë djallë që fillimisht aj të kërkojmë brojtje nga, nga Allahot të madhërishëm dhe të i vendos vetit një, një kofizim e, në realizimin e atyre urdhrave të Allahot të madhërishëm si që është do thotë si që janë falja e pas kove të namazit pas taj Gjurie dia atyre obligimeve elementare për çdo musliman largimi, dhe largimi do thot pa hezitim nga ato mëkate të mëdha që Allahu xhalla ualla i ka i ka na i ka, ka para lajmru në Kur'anin Kur'anin famlar të dhe në hadithe të pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Pastaj do ta ksha këshillu që ky djalë që të largohet nga vetmia sa më shumë për arsye se vetmia është momenti kur shejtani më së shumti i ndërhyn e besimtarit besimtarit që ta devijoj nga rruga e drejtë dhe që ai mund të sprovohet më shumë ti qarshi epsheve dhe atyre knasive të cilat nuk ka mundësi ti bëj ball. Prandaj ti largoço sa më shumë dhe të të kërkoj shoqëri nga besimtarë të mirë të suaj do ta këshillojnë atë në punë të mirë, në punë të hajrit, të vazhdoi apo të shkoj të prezantoinë për ligjëratat ku flitet për efektet e rritjes së imanit dhe për ato gjëra të hajrit që duhet më vepru besimtari dhe këto padyshim aty do do t'i ndikojnë që ai ta shtojë imanin e tij dhe t'i largohat këtyre gjinahëve me të cilat ai po sprovot. Zoti i di më së miri. Në një strahë e pyetjes që vjen nga Hana, thotë Assalamu Alaikum, kam një pyetje për Hoxhën. Alhamdulillah, fali, namaz, mbaj hijabin, lexoj, meditoj rreth Islamit. Them Alhamdulillah për këtë, por asnjëherë nuk jam e kënaqur prej vetes. Me kaç diçi nuk mund të aratom sikur kërkoj diçka më shumë se kaç prej vetes. Allahu e din më së miri. Një koment Hoxhëret kësaj. Kjo pyetje është pak komplekse, ë e sidoqoftë un do të mundohem të flas në dy aspekte. Nëse është për qëllim që njeriu apo kjo vajzë nuk është e knajsur me veten në kuptimin e suksesit ose arritjes në këtë botë, atëherë kjo në një në një aspekt është pozitive, për arsye se njeriu ambicioz nuk duhet më të jenë i knajsur me me rezultatin e tij asnjëherë. Vetkënaësia është ajo çasja e e më negative për njeriu që uh, ka mundësi që ai të të të mos arrijë sukses në përditshmërinë e tij Prandaj, themë në një aspekt kjo është pozitive në, nëse është në kuptimin e arritjes e sukcese në këtë kët jet, që aj mos të knaqet nëse ka arritur një sukces dheri diku, mos të jet i knaqur me të e, duke sinu atë që është edhe me e lartë se ajo. Për arsuje se, ma dje, më kujtojtë si kam lezuar edhe diku, se njeri u aftësit e njeri u të janë të jashtë zakonshme dhe ajo që farë mund të arri si rezultat i njeri, mendjes i ti, rezultat i aktivitetit i ti, nëse logaritet në përgjësi në, në përqindje rrëth asaj se qëfar bë njërzit dhe qëfar kanë mundësi ata të arrinë, atëre thuhët, si pas disa studimeve, se përqindja e mundit dhe përdorimit të mendjes tek ata është një përqindje shumë e oltë nga mundësia se qëfar ata mund të arrinë dhe të realizojnë. Pra nej, nëse është do thotë nga ky aspekt, atëre thejmë se Deri dikon që ka shumë pozitive për arsye se ka mundësi që kjo moskëndsi me vetën e tij që ai do thot të thotë të arrijë suksese edhe më të mëdha. Mirpo nëse është ajo aspekti tjetër që është pak më kompleksiv, mund të jetë rrethana që t'i jemi pak më të hapur se me të vërtetë një muslimane e cila është e mbuluar në këtë shoqërinë tonë, kosovare, apo në përgjësi, dhe thotë në rajon, vërtet, arritja ndo një suksesi është pak para vetës ka, me dhe vërtet, shumë shum pengesa. Pra ndaj, mund t'i kryoj asaj, dhe thotë, këto pengesa, t'i kryoj një loj mërzije, një loj tërgjës, mos knasije me vetën e ti, sepse ajo gjendje i kryon, ati asaj dhe tha që mos të arrit të dëpërtojnë në disa e, ma është shoqëri, apo të dëpërtojnë në disa vende, apo në disa rëthana, për cilat e, ndoshta gjendja e tij do thot me mbules apo gjendja e tij si praktikuese e, e islamit për arsye se aty asaj nuk i lejohet pirje alkoolit, nuk i lejohet do thot prezantimit në vende publike ku e, kryhen apo e, mëkatet janë shumë të përhapura e kështu me radhë, këto nuk ka dyshim që në një shoqëri të k tillë në cilën ne jetojmë mund të na krijojë shumë pëngesa për të realizu ndoshta dhe, edhe, edhe e, disa synime që në të rlidhen me profesionin e ti, me jeten e ti, me shkollimin e ti, e kështu më radhë. Nëse është kjo, atër e themi se Eh, Allahu pe, pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem thot me një hadith nuk ka asnjë njeri i cili e lën një cent për hir të Zotit, do thot një gjë të keqe, një haram për hir të Zotit, e Allahu mos ia ja kompenzoj atë me diçka shumë më të më të mirë se ajo që ka lënë. Prandaj duhet niset nga ky fakt. Pastaj gjithashtu edhe nga fakti se me të vërtetë besimtari për të realizuar apo për të qenë nga ata të cilët eh, do ta arrijn xhenetin nesër në, në pas eh, ringjalljes vërtet për të nevojit sakrificës, pra ndaj pjesë e sakrificës është edhe kjo, që ai ndoshta do të privohet në një kënasi e kësa jetë, apo ndo një realizim konkret, me gjitha të ai duhet të duroj edhe të synoj, dhe thot arritje në suksesit, brenda kornizave apo brenda regullave, që i ka parapa islami, dhe nëse njeri ju ka sabër, dhe ka elan, dhe ka energi që tështë, ti ti u bëj ball disa sprovave me cilat ballafaqohet dhe ka synim që ta çojnë në vende fjalën e Zotit të Madhreshum, atë nuk ka dyshim që këto me kalimin e kohës do të hapen edhe siç e përmend haxithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu dheu wa ala do t'i hap atij rrugë të tjera, do t'i rekompenzojë atij me forma të tjera ato uh, gjëra të cilat i kanë veten për hir të Zotit. Zoti jetë më i miri. Hoje ne kemi edhe pyetje të tjera por uh, koha është e kufizuar kështu që pyetjet tjera ne do t'i lëmë javën e ardhme që të jenë pritë parave që do t'u përgjigjemi. Ju falënderoj sikisht me ne sot. Edhe unë ju falënderoj për ftesën. Nisë të ndërruar kaç ishte për sot. Ne shpresojmë se ju mbetet të kënaqur me përgjigjet që i morët nga hoqja e ndërruar Alauddin Abadi me shpresë që do të takohemi edhe herëve të tjera. Deri atë herë, assalamu alaikum. Ah, ah, ah, ah.